Єва взяла тонік і томатний сік. Стюарт поклав на столик пакетик із свісташками. Єва дістала з наплічника пластикову пляшку бурбона, купленого в фрі. Залпом випила зі склянки тонік і налила в неї грамів 70 бурбона. Стало тепло. За круглим віконцем мерехтіли червоні вогники на крилах. «Вони мерехтітимуть так довго, – подумала Єва, – що зараз на них краще не дивитися». Набридне. Крім дивного імені, котре Єва не любила називати повністю, у неї були дивні очі. Надзвичайно сині, немов вона була в лінзах. І коли один заможний пан Аташе чужої країни поглянув у ці очі, він зрозумів. Перед ним жінка, в якій відчувається справжня порода. Як бувають породисті вузькі, мов в папір, мисливські хорти. Особисто особливо породистими здалися йому її очі, в яких він одразу побачив відсутність будь-якої реальності. Ті очі втягнули його з такою потужністю, мов були двома гвинтами пароплава, а він дрібною салакою, що не має сили проти. Єва летіла в двоярусному повітряному судні і час від часу попивала бурбон. В салоні пахло їжею. Десь там, на початку крісел, стюарди вже роздавали великі пластикові коробки. Єва подумала, що нині в дорозі неможливо зголодніти. На вічливе запитання англійською чемно відповіла, що воліла побрати чікен. Вона поглянула на монітор, що висів посеред салону, і показував на карті шлях літака. Придивившись до карти, Єва зауважила, що чікен вона споживатиме, пролітаючи над Бангкоком. Потім вона загорнулася в ковтру, той же монітор сповістив, що за бортом мінус 57 градусів. Вона знову заснула, і цього разу на наподив спала добре міцно, аж поки почулася динаміка оповіщення про приліт до Сінгапуру. Люди заметушились і вишукувались в чергу до туалетів, перевдягатися. Стюарди в черговий і останній раз рознесли каву, йогурти, фрукти. Єва обрала каву. Літак м'яко приземлився. В Сінгапурі йшов дощ, і зовсім не було сонця, як і там, звідки вона прилетіла. Цей аеропорт, один з найбільших у світі, світився новорічними вогнями та приваблював низкою бутиків. Довгим переходом Єва вийшла до внутрішнього потягу і доїхала до позначеного на квитку гейта. Вона йшла такою упевненою ходою – що за нею ув'язалася родина росіян, прямуючих на Балі. Побачивши, що Єва зупинилася перед табло з написом «Куала-Лумпур», огрядний батько сімейства, зодягнутий у квітчасті шорти, з ненавистю поглянув на неї і повів родину назад. Блукати далі, відшукуючи інші шляхи до омріяного острова. Єва пройшла паспортний контроль. Подорожувати лишалося ще годин зодві, а може й менше. Сорок хвилин до коала і ще стільки ж до Лангкаві. За круглим віконцем літака було волого й душно, мов у лазні. Чому я всюди воджу за собою дощ, подумала Єва. Останній літачок був маленький, його хитало в повітрі. Єва не помилилася. Хвилин за сорок його шасі вже торкнулося землі. Ще в сінгапурському літаку завчасно зняла зі своєї шиї низку чорних перлів. Поклала їх назад у футлярчик, тобто у цупкий конверт із вже написаною адресою. В цьому аеропорту було тихо й порожньо, мов у фільмі за Стівеном Кінгом. Вона йшла поруч із жінками в чорних паранджах міркуючи, що це красивий, а, можливо, найкрасивіший одяг у світі. Потім, спустившись ескалатором до нижнього залу, легко підхопила з транспортера свою невеличку валізу і попрямувала до виходу. Але йшла якось боком, ховаючись за зграйкою жінок у чорному вбранні. Їм пощастило непомітно прослизнути полз чорнявих малайців – що купчилися біля турнікету, знімаючи догори таблички та щось вигукуючи туриста. Вони були малі, тандітні і смагляві, лише один із них вирізнявся з ростом та білизною шкіри. Він напружено вдивлявся в усіх новоприбулих, але не помітив Єву, бо та ніби перетворилась на ящірку. Єва, низько схиливши голову, обійшла натовп. І озирнулася на спину в білій сорочці, котра незворушно височіла серед метушливих малайців. Остояла, ховаючись в кіоску з китайськими прикрасами. Спина була широка і надійна. Вона могла б сховати за собою сто таких єв. Єва знала, що під лівою лопаткою є родинка. Єва знала, що її життя дійсно може перетворитись на те, про яке вона мріяла з дитинства. Єва глибше занурилася в прикраси, що звисали і коливались над її головою, а потім рішуче пішла до виходу. Коли вона вже виходила на вологу і парку після дощову вулицю, маленький чорнявий служка в зеленій уніформі люб'язно притримав перед нею двері. «Мерсі!» – подякувала Єва. І швидко вийшла з аеропорту. «От бачиш!» – сказав Іван у повній тиші. «Ти вже замислилась!» Єва труснула головою і подивилася на нього. «У кожного є те, про що він мовчить, і ніколи не скаже, хіба що в потязі. Ти маєш рацію». Їй більше не хотілося розмовляти. Краще слухати, як дощ барабанить по даху машини. Чудовий заколисуючий звук. Підступна тиша. Підступне відрядження. Підступна дорога. Підступні спогади. Єва механічним руком дістала цигарки. Відкрила віконце. Зовсім недоречно в її голові постав розмитий образ маленького хлопчика з темним волоссям і великими карами очима. Хоч іноді він з'являвся іншим, зі світлим волоссям і блакитними очима, а бувало рудим і з веснянками на носі. Але завжди вона чула від нього одне й те саме слово Аблікоси! Морелі, виправляла вона, це морелі! послухай ну, яке красиве слово. Проте він завжди промовляв аблікоси і її серце стискалося від ніжності. Єва подумала, що якби першим словом її ненародженого сина було щось інше, вона б однаково навчила його вимовляти саме це, щоб відчути, як від цього солодко стискається серце. Дві хвилини правди. Зупинка в дорозі. Продовження. Єва. Будинок стояв на березі затоки і нічим не відрізнявся від інших. Двоповерховий, обшитий чорним деревом. На подвір'ї, посеред охайно підстриженої галявини, неприродньо синю світився басейн. Дон Санта сидів біля нього в білому шезлоні, вкритому пухнастим махровим рушником. Дон Санта думав про своє життя і дивився на воду. Колись давно він і гадки не мав про ту Малакску затоку. Вірніше, не уявляв, що матиме тут прихисток у вигляді будинку з мансардою та басейном. А коли не дійшов час щось вирішувати, просто тицнув пальцем у карту із зухвалою думкою про те, що може собі це дозволити. В який куток потрапить палець, було байдуже. Головне, це було можливо» хоч і безглуздо, похлоп'ячому. Проте тепер він майже двічі на рік тікати сюди від справ і думати про своє життя. Може так, як оце зараз? Дон Санта відкрив бляшанку пива. Він не міг відучити себе від юнацької звички пити пиво лише з бляшанки. Думав про те, що в нього вже все є. І багато чого було. І саме тому більше немає чого бажати і на що сподіватися. Хоча він чудово розумів, що думати так зарано. Але думав, овідчував, це правда. Свята правда. Він посміхнувся, тому що Санта – його ім'я. Адже все, до чого він ставився серйозно і відповідально, він називав святим.